Då säger, jag... <skrattar> Den tar vi. Då... Då säger jag hej och välkomna till Filmixen podcasten där vi snackar film. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också Victor Gärner, Hannes Kindern och Rasmus Folkmar. Hej, hej. Tjulen. Hur <skrattar> läget like gräns? Jätte, jättebra är det faktiskt. Ja, trevligt. Det är helt okej. Okay. <skrattar> det var så emo, Rasmus. Ja men vad fan Man kan någon... inte gå runt och vara glad Och ge, ge livet en fyra liksom. du, du har inte fått någon rysk kaviar idag Så det Nej Det var, mm. det var lite där ett tag men, <laughs> ja. äh, Bättre än så har det inte varit mm. Nej. Trevligt um, yeah. Jag tänkte Nej. att vi kunde jag tänkte, jag tänkte <laughs> vi kunde tillägna det här avsnittet Eller i alla fall börja med att svara på ett mejl som vi har fått uh, Från Markus. Och han skriver ja, så här att eh, det vore kul om vi kunde snacka... Eftersom vi, vi har snackat så mycket bra filmer i podcasten så vill han höra lite vad vi tycker är dåligt. Eller vi har snackat ganska mycket dåligt också. Jag pratar jättemycket om Tree of Life så jag vet inte vad han Precis. Eh, men han vill då veta eh, först den, de allra sämsta filmerna som vi har sett i år. Eh, och sen vill han också veta den sämsta filmen vi någonsin sett. Och eh, sist en film som har fått allmänt bra betyg och kritik Men som vi personligen hatar Och yes. eh, han har då eh, lagt till att Rasmus måste ta en annan film än The Tree of Life Och Victor måste ta en annan än The Lovely Bones För det här yes. vet han redan om För vi, hatar ju de här, vi hatar ju de här filmerna med With the Passion kan man ju säga Jag hatar The Lovely Bones och Rasmus hatar The Tree of Life Men som sagt det har ni fått höra en del här tror jag Victor och filmen okej okay. <laughs> Mm. Nej, jag står faktiskt på Victor, Viktors sida där Just det Så jag kan ju ta den här filmen sen Ja, <laughs> gör det lite. Det vore ja. nice <laughs> uh, ja. Men i alla fall uh, Vi tar att börja med de allra sämsta filmerna Som vi har sett i år Yes mm. uh, Är någon som känner sig manad att börja? Jag kör okay, jag alltså, så jag vil det Vilken är kör vi. sämsta filmen du har sett i år? Den sämsta filmen uh, vi har, Jag har sett i år Såg vi alla Förutom Hannes då oh, jag vet inte På det. filmfestivalen Det var den första filmen som Victor såg med oss Och det var Coriolanus Yeah oh, nice. Ray Fines egel, Egenskapelse där han visar sitt register Och <laughs> eh, Ja det gick väl sådär eh, Det var Dialogen Eller samma, exakt samma dialog Som det var i Shakespeare-pjäsen På vad är, vilket Århundrade var den skriven, Viktor, vet du, eh, Nu ska vi se här, slutet på 1400-talet eller början av 1500-talet va? Okej, okay, så jag hade eller bara fel. att filmt, säga så här, Nej, ungefär... det är slutet på 1500-talet Ja, slutet på 1500-talet, början av 1600-talet är det, stämmer Precis. Det var en jävla tur att jag frågade, för jag på att säga 300 år fel men... <laughs> okay. eh, Bra, nej men alltså den film var så jävla värdelös, riktigt Den var sjukt tråkig och eh, jag hatar när man använder originalreplikerna eh, och eh, dialogen för att det funkar aldrig. Det har inte funkat. Det känns lite det funkar röst. inte med Romeo plus Julia eh, med Leonardo DiCaprio 94 tror jag det var. 98, 99. Ah, Okej, okay, ja. Men eh, det har aldrig funkat, kommer inte att funka så sluta kök. Det är det jag försöker säga. Jag vill ju hävda motsatsen där så att det har funkat. I Hamlet ja. eller? Ja, i Hamlet. Jag Kenneth Branaghs fyra timmar, fyra timmar långa version av, av Hamlet. Eh, där funkar det jättebra faktiskt. Ja, jag har inte sett hela den, men jag har försökt med på och det gick inte Alltså, jag, jag, jag, jag får liksom eh, kvällningar. Det, det funkar inte. Jag, jag, jag tycker att det känns så himla påklistrat och det... Annars är det en väldigt intressant grej med Corey Lane. På förhand lät det skitbra och jag menar, posten är hur snygg som helst. Ja, vi såg en massa bra skådespelare. Liksom. Det var, det var ju ja, upplagt precis. för succé egentligen. Ja, verkligen. Så jag, jag, jag blev väldigt besviken och det var just det här med att de använde originaldialogen som satte hjulet för mig. Ja. Tyvärr. Så det var tråkigt. Men, alltså. men ni såg det med mig så... Vad tyckte ni? Liksom? Det, Ja, vi, jag, vi var väl besvikna allihop. Jag tyckte inte att den var så dålig som du tyckte, alltså sådär riktigt rutten. Men jag tyckte att den var, den var, den var ingen bra film. Det var uh, nog den filmen som jag... Jag har nog inte varit så glad över att den film har slutat sen Tree of Life på bio, alltså. alltså då, och det var Coriolanus som var senaste då, som, med samma ja. känsla menar du? Ja, precis. Ja, okej. Okay. Jag hade väl inte riktigt den känslan, jag blev bara så förtvivlad över att slutscenen blev så jävla dålig För att de tog in, vi snackade om det i förra avsnittet, att de eller förra avsnittet Att de tog in det där sista klippet, bara out of nowhere som inte passar alls Men jag hade ja. inte riktigt den känslan att, oj var skönt att det är slut Jag var bara allmänt besviken på att det blev så platt ja. Jag hade också hoppats, alltså, det enda som var riktigt riktigt bra var ju Vanessa Redgrave liksom, och Jessica Chastain och och så där med hela konflikten mellan Jared Butler och Ray, Ray Fiennes tyckte jag bara det föll platt också som sagt. Så ja. Det var en platt och tråkig film. Så, ja. Men inte inte dålig ändå, tycker jag inte. Ja, jag tycker den var find dålig. Vad, vad tycker du, Patrick? Um, ja, alltså, vi diskuterade Den här och. Uh, ja. Jag, jag känner att jag inte riktigt kan uttala mig om det Eftersom jag sov typ första halvan av filmen. <laughs> jag, ser, jag känner att jag somnade lite också Men, ja. men, ja. Det, är, nej, men det är inget uh, bra tecken nej. Men, alltså, <laughs> Det hade inte så mycket med filmen att göra Eller okej, okay, det var, den var liksom lite svårt Att hänga med i och sådär eh, och, och sen när jag vaknade upp då Så är man så här, i lite sömntillstånd Och man har svårt att ta, ta till sig saker eh, så. Har vi sagt att vi såg den otextad? Ja, eller, det, ja det Kanske vi inte vi nu, men vi då. det mm, okay. då men det var också jättetråkigt Det, ja. det hade behövt vara text. Ja. Det är ja. ingen film som jag tycker var så jätteusel, det var det ja. Lite axelryckning ja. det. Men det. bra, då vet vi. Ja. Ska jag... Den skriver jag på att se listan. Jag har också. Det ska du göra, för det är en intressant film att se ändå. Ja, det är. det, ja, det, är men det, är det ska se. Den är, den är ganska unik om man säger. Så, och det är alltid kul tycker jag. Att se någonting som är annorlunda och så, så den. Jag tycker det är värt att se den absolut. Men när den kommer på DVD och Blu-ray kanske För då lär det finnas ett subtitle-spår förmodligen oh. så kan vara skönt att se up. den med yes. eh, Men jag oh, har nice. också en riktigt, riktigt tung film här På sämsta filmen vi har sett i år Och nu vet inte jag exakt om det här är Den absolut sämsta jag har sett i år Men det är i alla fall den som jag tänker på direkt mm. eh, När jag hör det När jag hör den liksom den betitlingen Eller vad man ska säga oh. Och det är Pirates of the Caribbean On Stranger Tides då kan jag säga att vi har samma film. Förlåt. Har vi det? Ja, så det <laughs> underbart. För att det är, jag tror nog att det är årets sämsta film. För jag blev så fruktansvärt besviken eh, över att Rob Marshall totalt förstört eh, hela Pirates-känslan. Ja, jag, jag tyckte ju faktiskt om de andra, de andra två filmerna. Eh, alltså, bo, inte bara första, utan även de två uppföljarna tyckte jag om väldigt mycket. Så... Jag tyckte det var så synd bara och det, det, blev bara, det blev bara slapstick och ja, det, bara, det bara föll hela tiden. Det var ingenting som klickade rätt för mig i den filmen. Förutom kanske Ian McShane ibland som Blackbeard men utöver det var det ingenting. Massor med bra skådespelare och ja, men det, det är ingenting som händer. Det, den känns bara som en helt död, kall, ja, tråkig film. Ja. Ja, kunde lika liksom, liksom inte se. Det känns som att allting som är fel med Hollywood och det man inte tycker om med Hollywood Det finns inkapslat i den produktionen. Så att jag blev bara så lack på den. Så mm. det är nog årets sämsta film hittills för mig i ja, år. Jag, jag håller precis med i den argumentet. Jag gillar ju inte Pirates-filmerna innan. Sedan innan så jag har liksom alltid hatat den. Eller, okay. Alltså de första filmerna är ju liksom, sebara Ja, eh, absolut Men här tyckte jag det bara var helt jävla Avskyvärt <laughs> Ja, verkligen Alltså det, det, det finns det. några liksom, okej okay scener ja. Men eh, ja, jag tycker bara den oh, Så platt trams är ju jävla skitsmörja. Jag måste ju mm. faktiskt säga Jag glömde nämna, Jeffrey Rush jag ju faktiskt Ganska bra ifrån sig Men eh, ja. Men liksom Ian McShane Som en pirat, alltså det är upplagt För att vad, hur som ja, helst. Ja, visst. Men, men det, det blir ju aldrig det liksom. Nej precis, han har, han har ingenting att jobba med Och samma Nej. Penelope Cruz som också är hur bra som helst I rollen som Blackbeards dotter Det skulle man ju också kunna göra till något jättebra Men alltså direkt Så blir det den här klyschen Den här karaktären som man har sett 30 000 gånger tidigare Den här mm. gamla Farliga flamman till huvudkaraktären Som i det här fallet är Jack Sparrow då Och hon går precis efter alla Noter i boken Alltså som man, ja precis som en, alltså som om de följer en manual för den karaktären mm. så det blir, det blir nästan pinsamt det är ju det är så, då be, man behandlar ju publiken som retards det är alltså, och sånt typ det är så är i på mm. så, en äh, av sakerna så... jag hatar mest förutom Jack Sparrow <laughs> ja. är, är alla liksom Dueller och liksom svärdefajter Och sånt där ja, visst. För det, Alltså det känns Alltså det är så jävla koreograferat Och man känner ju av det så jävla tydligt ja, ja. Och liksom jag tycker det bara ser så löjligt ut Och ihop med den här jävla musiken Från det, Hans Zimmer Är det simmer förresten? Uh... Ja det är Simmer. Ja, okay. ja. Jävla skit Zimmer. Snubbe mm så jävla överskattat Ja, han är överskattad Han har gjort bra grejer tycker jag, men han är överskattad också Ja, han har gjort bra grejer också, men Han har gjort jävla mycket, så att det är inte så Att det är i majoritet Han är en liten Hollywood -hora. Ja, han gör ju verkligen allt hela tiden och Speciellt nu när han har gått över till de stora spelen För att han har mm. märkt att det finns mycket pengar i det Call of Duty Ja, Call of Duty och sånt mm. Jag kommer inte ihåg vad det var mer Men det är det, alla de stora liksom, tar in honom och ah, ja. eh, jag menar, hans soundtracks De funkar i filmerna Och i spelen Men inte att lyssna på dem. Äh, äh, äh, lyssnar man på dem efteråt Då märker man att, herregud Han har ju typ stått och skrapat mot en vägg Och spelar in det här <laughs> ja, det, det, det, det är ju verkligen helt sjukt Man kan inte lyssna på det eh, Utan att det är någonting som händer På skärmen liksom. Nej. Det, det går för, inte Det, det där för är därför vi har Alexander Desplat nu Vad sa du? Alexander Desplatt eller vad han Ja, vad är det med honom? Ja, det är därför vi har han en, en grym kompositör Ja, visst, hans ja. musik kan man ju lyssna på Bara gå och ha i lurarna liksom, Ja, precis ja, när som helst. Ja, det finns Typ The typ Three of Life soundtrack Ja, precis Eller Fantastic Mr. Fox som ett ännu en, Eller lättare The Ghost Rider ja. Ghost för... Rider eller Writer Writer Okej och det soundtracket är det fantastiskt. också. Men för att återgå till filmerna, som sagt, det är ju både min och Patricks då. Har du något du vill tillägga där, Patrik, på mm. On Stranger Tides? Inte just om den, den filmen. Nej. Uh, det, det, det roliga är att man plockar bort Orlando Bloom, men ändå så blir det sämre. Det är liksom det är en bedrift bara det, att göra ja, sämre. Ja, bedrift. jag talade den sidestorien. Alltså, ja visst, den, man, det. man märker att den fungerar ganska bra ändå, när man tar bort den. Alltså när man istället byter ut mot den här unga snubben Och Sjöjungfrun det de sög ju bara alltså, Rent av, tyckte jag Ja, men, jo, men så är det ja. så, Katastrofalt dålig film Man stod ju att, Bloom och Karen Ville göra något annat Ja. Det kunde ju liksom inte bli, Alltså en fjärde film av en Disney I en Disney-serie Blir ju aldrig fantastisk Nej, Så det är lika jag bra att inte. hoppa av fan. Ja. Mm. Nej, det är väl sant Mm. Men filmen jag ska snacka om, den är i alla fall yeah. sämre än Parts of the Caribbean, jag yeah. okay, oh, yeah. Ja, då tycker jag att oh. du kör. Patrik, du, du vet nu vilken är. Okej, Face. Ja. Beastly. Ja. Beastly. Ja! Skönheten och o-ljudet möter High School Musical, oh. typ. Yeah. Alltså, jag, jag hade tänkt ta den, det beror på hur man definierar liksom, 2011 och 2010 filmen. Yeah, jag yeah. tror att det var en 2010, okay. men okay. Det, det spelar ingen roll. Men i alla fall, den, den ligger också rätt högt upp på min Nej, 4 mars 2011 i USA har premier okay. Okay. Ja, men då, då tar jag den istället för Pirates Nej, ja. men de får dela, de får dela på <laughs> det Ja, men i alla fall byslig för fan Vi har Alex Pettyfer som jävla Vad ja. är det? han är running for president eller någonting i sin skola Ja, precis Och typ alla älskar han Men det, det är så Alltså, det är så overkligt För att äh, någon som beter sig så där, shit", Det är alltså det, det funkar bara på film Alltså, det Typ hans tal i början, Patrick, Kan du säkert hålla med om att det är Ja. Hur han beter sig det, det, det går bara inte ja. Och sen Nej, nej vad ska vi se? Nej, det är just det Ja, och sen har vi så här, uh, Mary Kate Olsen Eller hon heter Som en jävla häxa Och <laughs> Det är helt, alltså <laughs> Det är fan En och en halv timme typ. för de som har Typ gjort kostymerna När de Den här filmen När Alex Petterfair Blir något Någon slags monster Och Mary Kate Olsen Spre den här häxan Alltså det är typ som att De De är i normal skola Men att Typ de är klädda som att de skulle gå på typ En Halloween-bal eller någonting det är... Alltså det är så, det är jättekonstigt Målad Det låter han... som bra skit Nej. Ja. Uh, Alex Pettifers uh, Han uh, får en curse Castad över sig av mary Olsen mm. uh, Och blir då liksom förvandlad till ett Sorts odjur Och så blir det liksom lite såhär skönheten odjuret Historien mellan honom och uh, hon är, heter hon Som är Vanessa Hudgens Ja, ja det blir och, det är precis uh, som en remake nästan. Ja, precis det så. låter ju verkligen bra <laughs> Nej, det är... Och sen är det liksom att alltså, Han inser jävla dusch i början Och sen ser det så här oh, han lär sig liksom det viktiga i livet och, Men det är grejen är att han spelar inte Som en dusch skulle gjort Han spelar som, som en riktig såhär 1950-talets Ikoniska dusch Typ så amerikansk fotbollspel alltså det, är så, Men, alltså det är så Det är så ikonisk dusch Så det är det, ah! Men är det inte alltid så Hannes att, att i film så här, det blir Heightened reality Alltså att Alla, men, de, att det, alla alltså, goda människor Är extra goda Så är det i filmer Och alla dusiga människor Är extra dusiga. Alltså. I många filmer i, I många filmer Kan det vara Att, att mobbarna funkar ja. Men speciellt om, om ni sett den här filmen I, i början I hans tal, han är normal Och han är så taskig Och hur alla älskar han Det är så tillgjort Och så plötsligt, Alltså det är Det är typ värre Än den värsta Disney Channel Films <laughs> Grejen Ja, ja. ja. Ja. det blir ett alltså, alltså det är löker än lökegera. Ja. Mm. Och sen är alltså. Neil Patrick Harris med också Och i den ja. jävla blindroll och, och. och i, inte ens han kan uh, rädda jag filmen. Jag tänkte ju fråga om honom för jag hade hört att han var med i en annan det ja. har hört som kom den alls. Men alltså, till och med han är dålig tycker jag den här filmen. Ja. Alltså, ja. vad jag brukar ju landa med han är alltså, här är här är jävligt med. intressant för att här skiljer vi oss ganska mycket här. För att jag till exempel, jag skulle aldrig få för mig att se Beastly till exempel. Nej. Mm. Just eftersom jag vet på förhand hur rutten den är. Alltså man kan ju inte säga så egentligen, jag vet ju det. Men gör man inte det? Alltså, jo, jo, alltså, jag förstår dig. För jag... Ja, jag tänker inte se den. Jag ger alla ja, för... filmer en chans. Ja, men jag också, för jag tänkte Romcoms. Vi ser att det kommer en eller ja. en, en film som den här. Om man typ. Mm, alltså de ser ganska mediokra ut. Men det, är ändå... ja. det kan ändå vara kul att se sådana här filmer ibland. Alltså bara för att få... En för att kunna prata så... om dem i en podcast ja, annars hade jag inte haft någon film till den här listan Nej, se så mycket film som, Alltså så, för lite som Nej, men, möjligt Men problem, jag tror att äh, Alltså nu vet ju både jag och Victor Att den här filmen är värdelös mm. Och äh, i alla fall för mig så finns det ingenting Som på förhand intresserar mig för Så hade jag ändå, ändå inte sett den så Nej. jag kommer nu absolut inte se den. Men innan då kanske man bara, ja ah, men det kanske finns någonting. Ja, Neil Patrick Harry, men det kanske. Ja, fast ändå. Alltså det Nej. finns det ingenting som är intresserad mig överhuvudtaget. Så då kollar jag på någon annan film på Alltså det är ju ändå allt du hatar, Hannes. liksom Alex Pettyfer, Vanessa Hudgens smörig high school story. Alltså det är ju ändå allting man avskyr som man har satt i en film. Det är ju helt, helt omöjligt att utgången blir någonting annat men, än egentligen, tänk ren äh, Smörja. Äh, Filmen jag snakkar om i någon, något avsnitt sen Friends with Benefits. Ja, efter den här helt Just go with it, nej, vad heter den? Eh, no den är, strings attached, no attached ja, e Efter det. den, och så visste jag att Friends with Benefits skulle vara precis samma grej ja. Och det är en de romkom och Det såg inte speciellt nice ut, men ändå såg jag den För att, ja, jag vet inte, jag varför Mila Kunis rumpan då. <laughs> Ja, <laughs> yeah. typ. Nej, men typ För att, ja, för jag försöker se det mesta som är nytt egentligen Och jag tänkte, och jag var ju positivt överraskad Av vissa bitar, och jag skrattade lite ja. lite ibland, ibland kan man få positivt tillbaka Ja visst sagt, är det så Det är ju kul som fan att hata på filmforum också Ja Alltså grej, grejen är att jag till exempel med Hereafter Som alla hatar till exempel Och jag fullkomligt älskar ju den filmen avgudaren mm. Så det är ju också en sån grej Den hade jag ju lätt kunnat missa Så jag, jag förstår ju er poäng också Att man ska ge varje film en chans Men det gjorde jag just för att det var Clint Eastwood Det är ju ändå någonting på förhand Och Matt Damon och Bryce Dallas Howard Alla de här skådespelarna och skådespelerskorna Som jag tycker jättemycket om Så att det är ändå upplagt för framgång den filmen Så det, finns, det är ju två helt olika Om ni hänger med vad jag menar Om mm. det både om både kritikerna hatar den eh, Hatar filmerna Och de är upplagda för Pannkaka redan från början Då ser de inte Nej. Utan antingen måste det vara att eh, det, det är någonting som är upplagt för pannkaka Men helt plötsligt så älskar alla det eh, Medan eh, Eller eh, tvärtom Alltså om ni förstår vad jag menar ja. Så alltså, det måste finnas någonting som liksom Huckar mig så att jag ser filmen För annars är det Det känns som att jag slösar två timmar av mitt liv Jag har så extremt mycket att göra Och så sjukt många filmer jag vill se Så Beastly den bara försvinner direkt Den ligger ju längst ner på listan Av en lista med hundratusen filmer kanske mm. Ja Jag vet inte riktigt så... varför jag sår den egentligen Nej jag... Ja. Men det är väl kul att se alltså det är mesta nytt Att bara kunna ha en åsikt Ja mm. visst det är kul att kunna vara med i diskussioner och så där, Men jag ser ändå inte var finns den här stora Beastly-diskussionen liksom. Nej men <laughs> Inte kanske bara diskussioner ja, alltså, Det är en jävligt svår fråga att svara på Varför är ja. man egentligen Ja. Kan vi sluta mm. prata om Bisley, för jag mår fan illa när jag tänker på det. Ja. Ja. Kolla bilden här nu, alltså, som vi kanske länkar sen under. Ja. Så får ni se hur han ser ut. Ja, det är gott. Ja, det... Horribel. Ja. Han är inte vacker. Nej, men alltså, fan typ ett träd växer i ansiktet, liksom. Ja. Ja, just det, just det är just det när löven börjar falla och grejer också. Var och kiffar. <laughs> Typ den så skulle göra kostymerna Bara ta in, in tatuering i studio Öppna en perm och bara kolla Och sen tar vi alla tatueringar som finns i den permen Och sen sätter vi dem på hans ansikte Och så vi skär han i ansiktet också ja så Snittar och lägger in såhär kvickstill Det typ. ser väldigt ja, alltså, dröligt ut alltså, Det gör det ja. Ja. Men ska vi gå vidare hörni Ja mm. oh, för fanns snälla vi Då pratar är det nästa om... kategori va Ja, och då är det sämsta filmen någonsin Kommer det bli ännu <laughs> Ännu mer deprimerande <laughs> yeah. eh, Vi återgår till, till Rasmus då Sämst, ja, Sämsta var... filmen någonsin Ja Midnight in Paris Den, alltså Priset går till eh, En svensk film mm -hmm. Nice, intressant Som heter Åh, oh, jag vet, nu vet jag vilket du tar vi hade i alla fall tur med vädret Igen ja. Och det var inte det jag trodde faktiskt ska erkännas. Så fruktansvärt Dålig att alltså jag på riktigt mådde ja, alltså, det, det, Den var så jävla värdelös det, jag, jag satt frågan Efter att jag hade sett klart Vad hände Va, alltså, Vad kan ha gått så fel Och hur kan man släppt igenom den här skiten Oj det blev väldigt skiten Uh, uh, I alla fall uh, På filmbolaget liksom bara, Hur tänkte de, hur gick tankarna liksom jag, Alltså jag skiter i om jag slutet på den här filmen bara, Det händer ingenting i slutet Det händer ingenting Naha, okay. Han bara går Och då, det är liksom, vad fan Promenaden i filmen Ja, oh, jävlar Och humorn är liksom en, en, uh, Det största skämtet Som de tog med i trailen också var att en giraff liksom kommer in i en husbil Eller vad fan de nu har Hör ni det på mig eller? En giraff, ja, det låter lite Jag sitter här och försöker, bred... försöker hålla mig från att gapflabba Ja, en giraff stoppar in sitt huvud i en husbil Och det är det som är kul Och var det är det kom som... kommer giraffen ifrån? Det får mig inte veta heller eh, De åker väl förbi när jävla De är väl på kolmården? Ja, någon sånt Mm, jag tror och, det. Eh, ja skämtet är alltså Att den stoppar in huvudet i. Och ja. spyr va, eller? Nej, jag tror att den äter Ett äpple eller något Men det är ju här, så. Sverige, svenska filmstudio Som bara, ja nu ska vi ta en gammal Buskisfilm från 70-talet Och sen ska vi ta in den till 2000-talet igen Och så ska vi göra alla Göta uppföljer liksom. Ja men precis som i kanal, bara 15 uppföljer Och så kommer jag hela Sverige gå och, och mysa framför fram på bio Och så får vi ja. pengar, och så det, det, det, det tragiska är att hela Sverige gör det också ja. ja, och den kommentaren kom en tredje Som heter, vi hade i alla fall tur med vädret Tredje gången gills <laughs> Fyra som alltså, Rasmus regisserar ja. Vi hade aldrig tur med vädret Nej men alltså det, det, det andra det roliga happened. var ju han Janne Loffe Karlsson efter Göteborgs kanal 3 som är det är ju samma syndrom där. Oh. Ehm kanal 3 och då sa ju de att eh, vi kommer alltså vi skitdriva kritikerna tycker vi kommer göra de här filmerna så länge publiken eh, svarar positivt liksom. Och, oh. och Göteborgs kanal 3 gick ju inte så bra på bio va. Stäm, mm. Det stämmer va. Jag så har att, ingen att, aning. Jag så att, fall Nu fall. hoppas jag verkligen inte de har någon anledning att göra någon mer så så han, Janne å, andra sidan, han... å andra sidan Låt dem göra sina skitfilmer Så ja, liksom vi, folk spenderar sina pengar går ju till dem då, Istället för till liksom, Intressanta Typ som ah, Amir så Någon som har Någon som har någonting intressant på gång ja. mm, det ja. det Jo men det, det är sant så, så tänkte jag inte Men eh, det kommer ju säkert komma en till Vi hade i alla fall Ja värdet. Det gör det säkert ja. och, jag Hoppas alla dör då <laughs> ja, det hoppas jag också Kan de inte bara dö lite, Det är för lite blod i svensk film Ja, verkligen Och sen så är det, det är för mycket film i svensk film <laughs> Ja. Den, den hade lätt kunnat vara Det är för mycket tv-serier i svenska Den hade kunnat vara en och en halv timme kortare Den här filmen Ja, ja det är typ jag, tror, jag, tror <laughs> jag tror att den var 82 minuter lång Reklam, <laughs> Reklamen innan filmen hade det Skulle alltså vara negativ liksom, ja. Minus 10 ja. Ja. Man får 8 minuter liv Så det här, <laughs> det här blir en nya hatfilm nu Efter det tre of fly Nej på, alltså det här har varit min hatfilm rätt länge Jag såg den ja. 22 år sedan så, jag, jag, ja. jag trodde du skulle säga tre solar Jaha, okej. Okay. Ja, den tror har jag faktiskt inte ha. sett, men den har jag gjort mitt jättelänge. Men grejen ah, att okay. jag faktiskt har tre solare på min <gör> att-se-lista. Har du det? Ja, bara för att det, det är ju typ en fantasyfilm. Ja. ja, nej. <laughs> det är det inte? Nja. nej det väl Fantasy kan man väl inte kalla det? det är väl nej, men nej. Det, det utspelades inte i Sverige, givet? Jo, det är sig nog inte på den. ja jag Jag tror det var en, ja, ja, något Jag kommer faktiskt om jag ska men jag har sett den vet vet i alla fall. Jag tror att det spelar sig liksom under vikingatiden. Eller ja, så. det tror jag också. Medeltiden eller Jaha, men vad fan, då har jag haft fel här nu. Ja, mm. kanske. Ja. Är det är inte att drakare och med Nej. Men, hörni, var skriva du klar? Dit, var det klara, Jag tänkte bara be Hannes att skriva dit. Vi hade i alla fall tur med värdet igen, om man gillar skitfilmer. Så. <laughs> ja, vad gillar <laughs> mm, Bra, då och, är jag klar. Och jag har då tagit också en... Uh, en, jag vet inte, det är lite av en hatfilm för många tror jag, Men, alltså, jag Och jag ska säga så här också, det här är ju inte, behöver ju inte vara den sämsta filmen jag någonsin sett Jag har ju liksom sålat bort såna här alltså giggly och epic movie och crossroads ja. med Britney Spears liksom, Såna självklara val på ja, sämsta movie är fruktansvärt självklart Ja, precis, det är det, det är det som alla nämner Och det är tråkigt att ta en sån film Så jag tar en så lite färre nämner jag. För jag vet inte om det är så många som tycker den är så dålig som jag tycker Men jag hatar den här filmen Och det är alltså Peter Burgs Hancock <laughs> eh, Jag verkligen avskyr den här filmen eh, Så att ibland jag vaknar på nätterna Och tänker på hur dålig Hancock är det, den är, det, och det är också synd för att Det är säkert bara att du inte tänker på Will Smith I en sån här tight suit <laughs> Kanske kan. <laughs> Nej men i alla fall Den suger på alla plan tycker jag Den har verkligen ingenting som är bra Kanske är Charlize Theron i vissa scener Hon är ju en jätteduktig skådespelerska Men hon får noll Jason Bateman med här Bait, Nej, men, men, ja han jag... är också ja, det, Alltså jag är... kan hålla med dig Victor där ja. För problemet är ju att de hade potential med så bra skådespelare En superhjältfilm med så stor budget Att göra något seriöst och något bra Men ändå ska de göra måste, Är de tvungna att göra en jävla komedi av det liksom. ja. Det blir ja, enligt mig skit dåligt. Det blir, Alltså tonen i filmen är helt ojämn alltså, det, det finns liksom ingen röd, röd tråd Filmen genom när det gäller känsla eller så. Utan bara, den bara hoppar fram och tillbaka mm. Och slutet är värdelöst och, ja Jag vet inte det finns verkligen, När jag tänker tillbaka på den filmen Finns det verkligen ingenting som jag kommer ihåg Med glädje eller så Utan det är bara det är liksom en, en död fläck i, nej, i mitt i. minne. Liksom. Så den det avske, Jag vet inte, Vad säger ni, Rasmus, Patrik? Ja, alltså, det var så länge sedan jag såg den så jag vet inte riktigt. Jag tycker inte men. att den är så fruktansvärd. Jo, nu, nu håller du med, Patrik? Jag ser till och med att jag har en tre på den. Inte facka med. Här har vi en intressant debatt på gång. <laughs> ja, nej, men det, jag, tyvärr. Jag kan inte debattera för min video. För, för det var så länge sedan. Plus att jag var. Ja, jag, år. jag har väl en etta ja, typ. jag, på den jag, jag, jag var ju tre år gammal här. <laughs> Han är född 2004 <laughs> ja. Ja, men alltså, eh, Själva pr premissen är väl att det, det är liksom, Han är superhjält Och vad skulle en superhjälte göra om han liksom var en slacker? Typ? Precis, han är full Och uteliggare och, ja, ja. och bara och liksom, stör för alla jag, jag tycker ändå att Den, den premissen funkar ju fungerar liksom till, ja, till viss del ja jag skulle och kunna göra något premissen. riktigt intressant där Det är det som gör den så tragiska Ja och, filmen. och grundpremissen att de är så här, jättegamla Och liksom mm. ja. Och det är sjukt Det är helt sinnesrubbat Att Peter Berg kan göra Hancock Och sen gå och göra en fantastisk film som Kingdom Alltså jag fattar inte Han är väldigt ojämn och nu ska han det göra en helt... Bellchips så det lär ju bli Ja visst men alltså det är nästan Joel Schumacher Ojämnhet alltså, det Ja är men helt... det är han ju typ också Ja visst det är ju Mount Everest och Marianegraven, alltså det, jag fattar. Jag kan inte förstå det, jag kan inte greppa det. Man, måste ju, man, må, man är ju samma människa, ändå, det känns ju som att det är ett förskolebarn som har gjort Hank och som att det är liksom en, en skitbra regissör kontroller, kontrollerande och skicklig regissör som har gjort King, Kingdom. Alltså jag har fattat Men det, det. Är, det är väl lite som med den tunna röda linjen och sen The fly <laughs> ja, <kanske. laughs> Nej jag, jag ska Jag gillar inte Jag förstår Nej men det är väl Hollywood-projekt Liksom kontra Lite mer hjärteprojekt. Ja. ja Alltså jag, jag mm. Fast jag, jag, det, det går ju liksom ändå Att ja, Om man tar Soderberg Till exempel Steven Soderberg ja. Han gör ju liksom Typ varannan En liten indie-film Som man finansierar själv Och, och en, en lite större Hollywood-film Men hans ja. Han ligger oftast på en väldigt stabil nivå liksom. Ja han gör aldrig någonting Jag har aldrig sett något värdelöst av Steven Soderberg Aldrig hela mitt liv liksom han Och honom det här känner man Detta är en Soderbergh film Det är kvalitet Man vet det när man går på biografen och sätter sig att Nu får jag kvalitet Även om jag kanske inte älskar den här filmen Så är den, kommer den vara 100% välgjord Och den kommer vara gjord med hjärta och Inlevelse och skicklighet. Liksom. Så man behöver aldrig gå i. Alltså besviken därifrån. Men mm. med Peter Berg eller Joel Schumacher liksom, Man vet ju inte man kan ju få att man kan ju få århundradets sämsta när man sätter sig på biografen Eller århundradets bästa. Ja, precis. Det är det som är så. Det är det som är sjukt. Ja. Så det, det kan rikt inte jag greppa riktigt. Men. Ja. Så det är i alla fall min en av mina. Hatfilmer, eftersom jag inte får välja The Lovely Bones Men de ligger ungefär på samma nivå så, Men Hancock är mitt val Trevligt Yes mm. um, Ska jag köra då? Ja, kör du um, ah, Ja, ah, jag, jag skippar att ta, eller just det, The Lovely Bones kommer ju på nästa kategori så. <laughs> uh, Men den sämsta filmen Någonsin, ja det, det är lite svårt Att välja det där, men en finns som jag alltid Brukar säga för Ja, det är, det är skönt att... Eller jag brukar alltid liksom ha en film. Ja, har en i liksom. Som ja, liksom som man drar upp så här, För det är så jobbet jobbigt att sitta så Ja, ah, man måste sitta och tänka efter. Ja. Eh, så jag brukar alltid säga even Almighty. <laughs> alltså even ja. den allsmäktige. Som är då en eh, spin-off på Bruce den allsmäktige. Ja, men eh, du, Steve Carell vet om det där. Denna gång med Steve Carell då. I hur I mm. för eh, Jim Carrey. Och... Eh, det var ett... ja, får jag bara säga en sak ja. uh, Steve Carell slog väl lite av Igenom med Bruce och allsmäktige Ja precis ja. Ja, Det gjorde han. Det är intressant att han slog igenom så jävla sent Ja fast Han gör ju en av de roligaste scenerna Där ja, är han, stankade, tror jag. Men han Hans verkligen jättestora Genombrott var ju The 40 year of Virgin Ja just det, det var det Det, ja, det, det var väl bara typ ett halvår senare eller någonting. Ja, ja, ja. Precis, men det var väl det var i den han, delen. han gjorde ju först Bruce och Mighty Och sen var han ju med i Anchorman också Där fick han också ja. lite uppsving och sen kommer ju då huvudrollen, den första huvudrollen liksom, sådär, i ja. Fort Virgin. Mm. Och, Som en skitskön kommer tycker jag. Ja, ja. ja. Men, Patrik, fortsätt. Eh, ja, det var ett tag jag såg även Almighty, men, eh, ja, av, no, av någon anledning så håller jag den bland, det är absolut sämsta jag någonsin sett. Och, <laughs> Fy fan vad den floppa, alltså. Ja, ja det är helt skönt. Den är så jävla töntig, jag tycker... Det är väl främst eh, hela här montagescenen när de bygger... Det handlar ju då... Det är en, en sorts Noahs ark-historia förlagd i nutid. Där eh, Steve Carell börjar växa skeg av någon anledning. Och... Eh, det det snackar med Gud, morgen Freeman. Ja, att han ska bygga en ark för... Något kommer att hända. Och den här montagescenen då, när han bygger arken tillsammans med sin familj och djuren... Mm. Det är så fruktansvärt dåligt <t> <låder> Aporna hjälper till Och liksom Något jävla får i en och, Nej. Jag kan tänka mig Jag har inte sett den här filmen så Men jag kan tänka mig hur det, det låter lite som att den driver med sig själv ändå Har jag fel? Jag har inte sett den för... Nej, det gör den inte Eller är den allvarlig? Alltså, är det alltså, det är ju en komedi den där. Det är liksom en men, alltså, det, det är, är han, lite av en familjekomedi du, du, liksom, så... uh, du sa i början att Han uh, vet om att det var den sämsta film Om sin typ Ja That's men different. alltså alltså typ vad heter den här uh, Between Two Thorns med Sakal Phnacis. Oh. Då driver han alltså öppet om att <laughs> even den allsmäktige liksom så här är hans karriär liksom. Mm. Ganska grej. Ja, oh, okay. Cool. But it still sucks. Ja. Yeah. So, oh, yeah, jag ska yeah. inte ta se den Patrick. Är eller någon, okay. någon mer av er som har sett den. Ja, jag har sett den. Okej. Okay. Vad tycker du? Ja, jag håller med dig. Den är inte speciellt bra Nej. Jag, jag ser ett mönster här att ni ser skitfilmer och det är inte vi Nej, vi skippar dem mm. jag, jag och Patrik ser filmer, ni ser en film i månaden Vad snackar du? Jag har sett över 400 det här ja, året nej, det, Jag skojar det, det äh, Jag har nog aldrig hört någon bättre så. Här, uh, be, ett snabbt bevis på att det inte stämmer det är mm. ja. 400 mm. filmer Precis. Men alltså, det, det finns ju säkert Många sämre filmer Än Även Almighty som jag har sett ja. liksom, men jag brukar alltid dra den som Som den absolut sämst Det är så tråkigt att ta liksom, Epic Movie För det är ju den som ligger närmast i hans till exempel mm. Eller, ja, alltså någon av dem Men mm. så det, det är roligare att ha någon Lite mer edgy mm. Om man säger, någon med lite mer tryck ja. Jag vet inte om Även Almighty <laughs> <laughs> Men äh, ja. Tung film. Hannes Ja. Vilken är sämsta filmen Jag har, hade tänkt så. att snacka om en av faktiskt Victor's favoritfilmer Ooh. Transformers 2 <laughs> Ja Nu ska jag tydliggöra här att det inte Hannes skojar Det Nej, är inte, det inte en alltid. av mina favoritfilmer Jag vill inte ha det på mitt samvete <laughs> Men Transformers 3 var det? Nej, verkligen inte Men du tycker den var bra. Nej, nu gjorde inte heller Nej, men den 4 är skitbra Ja, men jag har sagt sänkt ner den till en 3 faktiskt <laughs> Jag <laughs> in, in kolla dina situation. fakta Den, den, den var så ja fyra det, det, det här är det. faktiskt en jobbig situation Jag satte en fyra först faktiskt För jag var så imponerad av sista, alltså, sista halvan Eller sista timmen Ska jag väl säga, av två och en halv ja. timme Det var ju exakt så med Transformers 3 också Att gillar man action Då är ju faktiskt den sista timmen halvtimmen timmen rätt väljord, bra alltså. Men det är därför ja. vi kommer in på Transformers 2 För just jag älskar normalt att action Alltså, ge mig ett synopsis-robotar kommer till jorden och massa action blabababara. Ett synopsis. <laughs> ja, ett synopsis, ja. Det, det låter skitintressant. Och så ger vi Mag och så är det Michael Bay nu. Jättedåligt. Och sen är det Transformers 2. För den filmen... Han försöker göra en så tung actionfilm. Men det den faller på just att det är en actionfilm. För de actionscenerna, de blir för utdragna. Ja. De blir för långtråkiga. Alltså, de är så dåligt korrigerade det blir liksom slutscenen i Transformers 2 i när de är i, vid pyramiderna i Egypten. Den actionscenen topp 5 sämst actionscener någonsin och då räknar jag med så här jag, så här Jack filmer från sent 80-tal. Ja alltså den är inte verkligen inte bra men alltså samtidigt Fanns Det ingenting liksom... underhållande det var bara Alltså skogscenen i Transformers 2 är ju jättebra tycker ja, jag till exempel. den är, den är riktigt ja. Den är riktigt, riktigt grym de, det, är några, det är Optimus och några till som fightas i skogen Och den är mm. riktigt cool faktiskt Problemet är ju, som jag Den här jävla pubertala humorn Ja, alltså, alltså, kommer... robotarna vi... Get the fuck out mm, Om vi tar den där scenen och pratar om när de är i öknen där vid pyramiderna mm ja Så har ju den stora att han, han har två jävla sjöminor Typ <laughs> punkhuller eller vad fan ja. <laughs> ja. Det är... ja men det är typ en sån sak Som mm. suger så pass mycket Som förstör, alltså jag ja. fattar inte det heller det är liksom... och, sen, och sen de där två robotarna Som ska vara några coola förorts Gangsters tonåringar ja. Alltså Michael Bay Det är inte roligt ja. är, alltså, han, är inte han tror att alla är lite Lika efterblivna som honom själv Ja men han det är en gammal jävla gubbe fan. Det här är inte kul Nej Action utan, alltså Och sen det här, det känns också Nu drar vi till Egypten, bla. bla, bla för det är så lätt att göra specialeffekter <laughs> Alltså, i en öken Nej ja, men alltså, nej fan Jag, jag, jag hatar här det har hatat den filmen Det är inte den sämsta filmen jag någonsin sett Men det har blivit mycket av min hatfilm Den du drar upp liksom, ditt spelkort När någon nämner sämsta filmen någonsin Ja. Ja Precis Typ, när någon, är, när någon normal snubbe i skolan visar Apokalyps nu. Då kan jag säga att ah, du gillar ju Transformers 2 så jag lyssnar inte på dig. så, här, Nej. Jätte, jätte drygt, så mm. Precis. Nej, men det är ju verkligen ingen bra film, så alltså. det är det inte. Herregud. Men jag tycker inte att den är så dålig samtidigt som du säger heller. Nej, den är med på din pop då. <laughs> ja, det vill jag heller inte ha på mitt samhälle. <laughs> Viktor blir <jättesur> <laughs> <laughs> ja. Nej, ja. men hennes talar osanning är han sprider lugnen. Ja. Oh. ja. det är tur att det är ingen av er har snackat om Green Lantern än i alla fall. <laughs> men är det någon kvar på sämsta filmer någonsin? Det Är det inte va? Nej. Nej. nej? Då har vi en, en riktigt rolig kategori Ja. Vad säger ni? Nej. Är det nej. <laughs> ja, i, den är ju skit ja, svår. Ja svår ja men ja, rolig. Den är svår. Uh, ja en film som fått allmänt bra betyg men som ni personligen hatar. Mm. Olausmus yes. inte True of Life. Var, nej var jag vet. Jag vet, och det är ju det absolut självklara valet för mig <laughs> uh, Men, men det, Vänta, får säga, den är ju faktiskt Alltså, den är ju en ganska mycket vattendelare För jag vet många, du är ju inte ensam om att ha ettor Och sånt, nej, alltså Så det, så det, det är, är inte... ju egentligen en film som vissa älskar, vissa hatar Det är ju ingen film som liksom alla älskar bara, oh. nej. nej, precis, och det är inte det, den jag har tagit Heller, utan det är rätt många som hatar den Men det jag vet att det är Liksom jävligt ja. många Som älskar den också, men det är Alltså det här är en så här svår kategori mm. Att välja en film som alla, ha, eller som alla älskar ja, man. Som man själv hatar För att det är ju ofta så att man De flesta är ju Har ju helt okej okay filmsmak typ. Så Jag vet inte, jag tog i alla fall eh, Den Tredje Twilight-filmen <laughs> Eclipse <laughs> För den har fått okej okay betyg Ja. Jag, tro, jag tror att den fick tre av 5. Ja, det är David Slade, Slade som är Ja, just det, det var David Slade. Jag var lite bättre regissör än han, gjorde precis, han gjorde han gjorde den var med. lite mer liksom, lite mer ja. folk hypade den och så där, just för att nu får vi in en bra regissör. Vad kan han hitta på här liksom? mm. Lite som när eh, typ den fjärde Harry Potter filmen kom man man liksom trodde att nu nu blir det bra. Ja, eller när Retail, Rob Marshall som Marsh... det också blev för det. var ju då det var dåligt fan. Första mm. filmen fortfarande bäst. Eller, eller när de hyrde in Rob Marshall och regisserade fjärde Pirates filmen då hade man också den känslan. Oh my god. Ja. Mm. Eller Sam ja, det... Mendes nu med nya James Bonden kommer suga. Det kommer var, den ju den kommer Men jag Men fortsätt Rasmus. Ja, grejen är att det finns inte så himla mycket att säga om den här filmen, den var också helt värdelös det jag menar har ni sett den? Nej, nej, nej. nej, nej. Uh, Jag försöker kolla på Twilight-filmerna just för att det är liksom det enda folk uh, pratar om när Nej, man, jag, jag när ska man, också man, se dem ett, ett, halv, en, en, en, ett halvår radie runt Twilight-filmerna mm. så finns det inget annat folk pratar om alltså tjejer i, uh, i tonåren pratar om Det är sorgligt och eh, därför känner jag att jag måste ha någonting Och eh, att säga när det gäller de här Ungefär som Hannes känner han ser beastly Av någon anledning mm. eh, så, så Jag har sett dem Och jag kommer se Breaking Dawn-filmerna Men Eclipse var så jävla dålig Ett av de tvåan kan jag leva med De var helt okej okay. de, fun de funkar liksom New Moon var sämre än den första Den första var eh, det de, de var liksom okej okay. Men Eclipse, det finns liksom ingenting De står och titta ner i marken hela tiden Och ser bleka ut Och det är i och för sig Delar okay, deras yeah. roll Och så men, men de är fortfarande Alltså. Eh, vad fan heter hon? Bella. Kristen Stewart oh, Bella, yeah, I Hon är så fruktansvärt Tråkig i sin roll Som, som Bella För det enda hon gör så fort det blir dramatiskt det är att hon tittar ner i marken Och biter sig i läppen mm, ja. eller öppen mun så här mm. ja. Oh I don't know who to choose Oh my god Jacob <laughs> or Edward oh <laughs> my god I don't know Där kommer so so ambivalent as we call it in Sweden mm. Mm. Ja Kids, team Jacob eller team Edward. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja det var det, Ja Ja Ja är Ja Ja och jag <laughs> eh, det <är> en <laughs> jag har valt, det står faktiskt mellan två filmer här för mig eh, Så jag vet inte riktigt än vilken jag ska välja Men jag tror jag väljer, jag har en animerad Så jag vet inte, kan ni lista ut vilken det är då? För jag har hatat lite på den här tidigare tror jag Någon gång i den här podcasten mm. Nämnt att jag hatar ge, den här filmen en, en på det andra. Också. Och den andra är en älskad av tonåringar världen över Jaha. Men fär, Nähä, nej men då, då kör jag här Den animerade. Så... Ja. Nu tar jag in i filmen Den breda massan älskar Och inte film älskar älskar eller hur För ja. då skulle jag egentligen kunna haft Transformers 2 på den här också Egentligen för Det är en ja. film den breda massan älskar och, och. Och det hade ju varit väldigt väntat Ja, jo, alltså, ja men Twilight jag känns väl väldigt väntat Nej för, nej, jag håller inte med För att uh, Twilight är så pass hatad Av filmälskar Så ingen förväntar sig att någon ska ta upp den och så gör man det ändå. Fem. <laughs> ja. men, men i alla fall, eh, min an mitt animerade bidrag här det är Shrek! Hey, if you fucking get the fuck out! Jasså! Yes. Dream, yes. Dreamworks, Dreamworks Shrek-film som jag fullständigt avskyr eh, och hatar with a passion. Oh. Eh, nu vet jag en film som jag kan ta upp också. He -he. <laughs> nice. Och den är faktiskt, den älskas Eller den älskas kanske inte, men den, den gillas Väldigt mycket av både den breda massan Och filmkritiker, eller har jag fel där? Nej, jag tycker den är film. Ja, och den har fått god kritik också, eller hur? Ja, ja jag, jag älskade den här jag var liten. Ja, och jag, jag hatade den för första sunden När jag satte den i DVD-spelaren och inser, såg redan då att det var Malick Som gällde för mig men, <laughs> Victor fyra år i runda glasögon Ja precis <laughs> Exakt. Nej men det, nej, Jag hatar Shrek i alla fall Och det, den filmen jag sa som alla tonåringar gillar Det är American Pie oh, den är eh, Som ja, jag också jag. Som jag har tyckt om innan Det måste jag erkänna Men nu hatar jag den eh, filtrell... tror... <laughs> Ja kanske Alltså det kan vara så illa Hannes att jag blev för Eller någonting, det var någonting som en del av Men någon av måste ju finnas kvar liksom. Nej, det är inte det, det finns, det finns inte En grutta nostalgi kvar, jag hatar den filmen också Men Shrek är värre alltså Men mm. båda två är hatobjekt Från är min sida. Det jag sida om, om, om vi återgår till Shrek ja. uh, Jag tycker det är intressant att du Hatar den eftersom Det känns som du ändå gillar Eh, lite sådana här animerade filmer. Och du matar och du matar sönder oss med såna här scratch-klipp. <laughs> det är roliga, det roliga med Shrek är att det är så här, det är mycket populära kulturreferenser. Och, alltså. ja, och det är det jag jag tycker den fungerar. Men jag det blir ju jag... lite roligt än om det bara det den, saga. Den, den, den första Shrek fick väl även Jeff Buckle's Halleluja att breaka in på 2000 talet Ja, ja kanske. Yes, men, det, alltså, det, jag, det funkar inte tycker jag. Jag tycker det faller på alla punkter, alltså träsk troll en talande åsna, jag vet inte ja, Men det är en animerad jag... barnfilm hallå. Ja, jag vet inte det, är, Hannes men... ja. En talande åsna jag, jag vill jag... ha mer lera <laughs> ja. Bubblade det Terrence Malick gör en animerad film med DreamWorks skulle oh, då det... Ja, jag skulle, jag skulle betala för det Lätt, alltså 21 en Camillo Nej, men alltså peppa gubbar. Jag vet inte, det är Ja men det är ju vad fan det ja, Jag vet det är det som inte funkar. Det är liksom den här, det ska vara den här grim känslan, ska det vara bröna grim lite. Men Ice det... Age då som du gillar där är ju liksom en talande ekorre. Det är ju inte leerdist. Nej, han, han talar är talande ekorre, han piper bara, Ja okej, men en talande segång ja, okay, äh, <laughs> <en laughs> eller Ja, alltså men det spelar ingen <laughs> roll. <laughs> det där Man är, är en mer ni, ni förstår väl skillnaden mellan dem. Eh, Shrek är ju, det är ju mer trashmelk. Shrek är ju mer out there, det är en mer skruvad Animerad film, medan mm. Ice Age ändå är de, det, det är ju som ja, Vad ska man säga, Ice Age är ju ändå en Man har tagit istiden och har man, ta, man har tagit djur som fanns på istiden Har man gjort Och mm. gjort uh. karaktärer kring dem Det finns ändå liksom en realism i det men, Och det finns ju inte Cars heller Men det, det är ändå en bättre film på alla plan liksom. Jag föredrar Ä Shrek framför Ice Age alla dagar Nej, absolut Fast inte då har Jag, så... jag inte, då har jag bara sett de två, förstås ja. Shrek mm. ja, jag, jag hatar Shrek och karaktären, universumet Hela känslan med de filmerna Jag bara blir lite så här, Nästan uh, lite spryfärdig faktiskt mm. Så det, där har vi Du är... blir lite grön lite det är, grön, ja. det är helhetskänslan Efter den här podcasten, känner jag mm. Ja, det blir han Ja. Mm. Nej, men så det är mina Eh, yes. En film som jag kom på nu när du, när du börjar snacka animerat ja. eh, jag ska med på en perfekt film egentligen. För jag tror inte, jag har hittat någon annan som, som inte gillar den här filmen och det är Pixar's Up. Ah, vad Ja, det har varit en jävla jobb faktiskt, Fast fast jag inte hatar den, men ja. den, var inte, den är överskattad. Ja, Jag, den. jag tycker att den är väldigt överskattad och det har liksom gjort att jag hatar den för att alla verkligen älskar den. Ja, det ja, det måste, vi måste liksom sätta ner foten Ja, lite. Och då blir det att man ställer sig på hatposition istället. Ja, precis. Det är, ja. Och eh, jag förstår inte riktigt vad, vad folk ser. Alltså, <kör> den här in, det är ett inledande montage som är fantastiskt bra. ja Och som är riktigt sorgligt. Och, mm. ja, man är, gråter tio minuter in i filmen. Nämn någon annan film man gråter tio minuter in. Ja, men alltså, som, som en liten ja. kort. Alltså, det, det, är, det, är en, det är som en egen liten kort film innan filmen egentligen. Mm. Och liksom den är ju alldeles utmärkt. Men sen resten av. Själva filmen då Tycker jag är ja, Det blir ett mysigt äventyr det är ja, jag, tycker Pixar det. Andar, liksom. jag tycker den är Jag tycker den är en av Pixars bästa ja. Jag var inte alls berörd av den Nej, inte ja. Nej men du, en, du är en sten Rasmus Det är lite mycket känslor som puttrande lera <laughs> ja. jag, jag vet inte jag, jag tyckte också att den var liksom, Jag har nog inte ryckt mer åt axlarna äh, Mer åt axlarna Mer på axlarna <laughs> Åt en äh, pixar sådär. Cars. Liksom... cars. Nej, no. nej, jag tycker Cars är bättre Och Cars, Cars, där lägger du fram Hannes ditt argument. Ah, det är talande bilar. <laughs> och då brukar jag alltid kontra med att i Sagan om ringen finns det talande träd som går runt så att det är liksom det sker är... på eller på, och korta bär på, på korta människor. Ja. På korta människor ja. med håriga fötter. Så ja, jag tror Hannes precis. Cars ligger i lä. Mm. Ja. Så, Och sen så finns så... Det ja, faktiskt jag har inte sagt att talande talandet talande, är realistiskt Sen så finns det faktiskt talande bilar Har du inte sett uh, Nightrider för fan? <laughs> Eller Herbie, fulltank Förlåt, ja, not my precis. bad <laughs> ja. Det äh... finns bevis liksom. mm. eh, <laughs> Men i alla fall. Jag hade tänkt nämna nå någon annan film Innan jag kom på ja. det här eh, det, är, det är väldigt svårt där För det är inga jag film Du ska få nämna två stycken ja, Jag ska <laughs> nämna tre till <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, väldigt fort då um, Interview with the, the, the vampire, <laughs> the vampire <laughs> ja. Team Edward Ja, precis uh, Intervju med vampyr, eller vad fan är det på svenska? Intervju med, med Murphy? vampyrs vampyr En vampyrs bekännelser, precis Nej, inte. vad sa du, Eddie Murphy, Rasmus? Nej, ja. med Brad Pitt Med Brad John Pitt, Bruce som och... Cruz Och ja, Christian okay. Dunst Och Antonio Banderas yes. Antonio uh, Banderas. Den såg jag, jag tror jag såg den i år någon gång för första gången. Jag köpte den på Blu-ray till och med för att det sägs vara en av de absolut bästa vampyrfilmerna som gjorts. Ja. Och eh, det, vad jag, det är en bra vad jag känner rätt genom ja, genomgående positiva känslor kring den här filmen. Och jag tyckte den var riktigt dålig faktiskt. Mm. Eh, så det är en film som jag tycker ogilla om. Eller tycker illa om. Men som Kul. folk. Eh, jag tycker är väldigt bra Vad känner ni för den filmen? Jag har samma betyg som du på den, en tvåa, ja. Så jag tycker inte heller särskilt mycket om den Vad jag har ju den, är inte sett den så Nej, Den är ja, ju okay. på tok för lång alltså, ja. alltså, det... Även om det bara är den två timmar lång mm, ja, eller ja, ja. Och ändå ja. känns den på tok för lång Det ja. känns väldigt seg och, ja. och så är det så synd eftersom Brad Pitt och Tom Cruise Är två av de bästa skådelserna Ja visst, generation. och, och alltså. Hur är det... Ja. Och står ni bara så... Alltid så jävla tentigt. Tragiskt Ja, och så hatar till Kirsten Dans dance För så här är hon ju liksom det Hon är ett litet barn Ja Ännu jobbigare Ja, än vanligt <laughs> liksom precis mm. Mm. <laughs> um, Men den sen... tycker jag Den tror jag ändå tänker se Alltså jag gillar vampyrer helt Ja, det är en sån mm. film som jag känner du skulle kunna gilla Hannes, faktiskt mm. Typ lite The Postman En eh, äkta skitsfilmer <laughs> Ja mm. För de som inte vet så gillar jag skitfilmer ja <laughs> Det för det Transformers had, had, Patrik, hade du två till, eller? Ja, fast jag kan skippa dem det blir, okay, okay. Långt. Mm. Ska jag ta dem in då? Ja, köp. på Do it. Det här är väl en film som de, de flesta gillar Jag tror inte alla kanske gillar den Det är ingen film som folk bara Åh oh, shit, det är den bästa filmen jag någonsin Men den är ju Alltså, det, ja, den gillas Och det är Mel Gibson's Passion of the Christ Ja jaha. Som jag har lite svårt för Först och främst Ja, vad tänkte du säga? Jag tänkte säga, den är ett tyvärr inte sett. Nej. Först och främst, oh, i alla fall, jag är inte kristen eller överhuvudtaget. Jag bryr mig inte om Bibeln eller Jesus. Någonting. <laughs> men jag tror inte att det är en förutsättning för att Nej, nej, nej jag, precis. Men grejen är att det Gibson och jag till Braveheart och Apokalypt och sådana grejer. Jag tycker han har gjort... Menar du apokalypt och nu? Ja, jag fel. Jag tycker han är en bra som regissör och liksom Jimmel Gibson. Och sen... Läste jag, alltså den, jag såg den här kanske för något år sedan Förra hösten tror jag mm. Och den skulle ju vara jättevåldsam och blodig då. Ja. Det älskar jag om För jag är ju sjuk människa. <laughs> men så ser jag den här filmen Och så känns det som Den ger mig ingenting den är som, Jag vet inte hur lång den är Men kanske, det känns som att den tredje delen Eller typ halva filmen Om inte mer, känns som att det är bara En, en enda lång tortyrscen som finns där Bara för att visa vad Jesus Fick gå igenom för något tortyr mm. liksom, Det är bara för att visa det Det, det, det är ingen riktig så här mening i. Jo men det är, ju då, det är ju det som är meningen då Att visa jo, hur Jesus men led Men det, det ger mig liksom ingenting Det känns, det känns nej. bara Nej Nu ska vi visa så att folk kan gråta till hur Jesus Fick ja. tortyr Fan det är ju fan 2000 år sedan jag skulle också ha torterat hand om hand. Ja om Gick nu det, Jesus i... fanns överhuvudtaget det alltså, kan ju börja där ja. mm. Nej alltså det, är, fan, alltså det är inte bara det Hela filmen genom, Alltså hur Känslan och liksom Nej fan, jag vet inte Nej det är mycket jag har problem med i den här filmen Jag vet inte vad tycker ni som har sett den, jag har, direkt, inte sett den. jag har inte sett den Rasmus har du sett den Nej jag har inte Men nu, får, inte sett nu. får ni se den bara för att ni ska kunna komma iväg Är inte den väldigt lång ja, Jag minut. tror bara den är två timmar faktiskt Okej okay. det känns som en film som kan vara fyra timmar också <laughs> ja. mm, Men nej, den Ja är... den är två, tim två timmar och en minut Rasmus Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men, mm. Det, I alla fall Jag vill se den så fan jag... det Apokalyptus som Mel Gibson gjorde Är, bra. Mm. är, är riktigt bra mm. Och det känns som att, att eh, Han skulle kunna göra något lika bra Med, mm. med det här Men jag tänkte mm. är, Det här är ingen film jag egentligen hatar Det är en film jag har problem med Och jag, jag tycker inte den är speciellt bra Men jag har som sagt en två av på den För jag tycker den är, den är jävligt snyggt gjord Tortyrscenen Även om den är, känns för lång, den känns bara, ja jag vet inte men i alla fall, den är sjukt snyggt gjord och alltså hur man liksom ser när de piskar under köttbitarna bara ramlar av ryggen, hur det liksom, realistiskt det ser ut mm. jag tycker, alltså det är ju en snygg och världgård film, det är ju Mel Gibson liksom är, hans filmer brukar vara ganska autentiska. autentisk ja, det, det är, du menar det är liksom ingen skitfilm alltså, det nej, finns ändå värde inte. i att se den den är autentisk, den känns ju mm. som Jesus, det känns inte som typ Christian Bale skulle ha skicket. Nej. Jag vet inte vem det är som spelar Jesus. I sin... Det är väl han, eh, Jim Caviezel ja, ja, Jim, Jim det ja. Från Den tunna bland annat. Eller från eh, Greven av Monte Cristo. Yes. yes. Mm. Ja, men, ja. ja, men jag tycker du ska se en Patrick bara för att du kan. Alltså, det är ingen film jag tycker. Att... Jag vill se den också. Jag tycker att folk. <skratt> ja, det är bara jag som ser den. <skratt> Nej, men jag, jag tycker alltså det är ingen film jag bara ni ser. Den, inte ser jag tycker folk kan bör se den. För de kanske tycker att det är bara jag. Nej. Ni kanske har samma problem som jag. Och... Ja. Alltså det är svårt att greppa vad jag har för problem med. Det är bara... Det funkar inte för dig. Jag ja, jag, jag förstår vad du menar, Så Att det känns som att han har gjort den bara för att visa vad han tror. Alltså att, att det blir att man, man blir lite... Om man, om man är lite lagd mot religioner så kan man bli lite äcklad när man förstår att vissa sitter och tänker att... Uh, Jesus offrar mm. sig oh, för vad oss. vad hemskt, och... det var det här ja. han gick igenom och det är därför jag ser den här filmen. Oh. <laughs> <Och> typ denna, <laughs> yeah. Men den tortydscenen till exempel, det är en sån scen. Kristian, oh shit, Gud, oh Jesus, stackars här. Men alltså jag typ, oh shit, lite mer tortyd kanske, eller alltså, <laughs> lite mer blod. <laughs> jag, jag, jag är en sjuk människa. Sk skitsamma, jag ser en om ni vill, Sk ser en inte om ni inte vill. Blablabla, bla, bla, skitsamma. Yeah. The Passion oh. of the Christ. Ja, oh. Jesus, homosexuellt. Yes. Ja. <laughs> Nu har vi nu har vi tappat eh, vår, vår typ vår skara med kristna lyssnare typ några hundra. Fett bra för vi hatar hållt det. Vi har inte alls någon tro k krist på vad man vill. Kristna och kvinnor i hatar det. <laughs> Nej. rökar Tvärtom kan Ja. Ja men det är bra är det någon som har någon film ni vill lägga till alltså, Patrik du hade ju några där jag vet var uh, intresserad av att bara nämna dem kort vi kan okay. var då inne på där uh, jag kan nämna då Livet från den ljus sidan uh, vad fan heter den på engelska originaltiteln As good as it gets ja med Jack ja, med Nicholson det, med och, Jack. och den är ju så jävla bra <laughs> Helen Hunter väl ja. som en stor Oscarsvinnare och ja, eh, genomgående bra betyg för den och jag tycker mm. jag, jag kommer ihåg jag såg den och bara Fan, det här är ju, det här är ju skit skit. <laughs> typ. Nej. nej jag, jag tycker att den är riktigt dålig faktiskt. Nej, vad synd. Alltså. Jag tycker att kemin mellan just de två är helt usel. Och står den i. Ja. Det jag kände är ju att kemin mellan dem ska ju vara lite usel. Alltså, förutom i slutet på filmen. Det är ju det som är grejen med hans film och det att. Det liksom, gör att de liksom inte passar med varandra egentligen. Nej, men. Nej, jag, tycker, jag tycker inte det funkar liksom. Okay. Ja, jag tycker den är god. Och jag, jag förstår liksom inte riktigt varför hur, Eller hur Ja. Jag tycker inte att Jack Nicholson gör En av sina bättre roller heller direkt. Det tycker jag och, eh, Han borde fått den för Batman <laughs> eh, Och den andra filmen eh, Det här är ingen film jag hatar direkt eh, Men jag vet Eller jag tycker att den är rätt överskattad Och eh, Rasmus kommer nog Hugga emot här Men eh, det är American Psycho Oj, ja. den var otippande. Oj, oj, oj, Ja, och eh, jag också. Det är väl främst för att jag läste boken innan och jag tycker att boken är helt fantastisk. Och så såg jag filmen då som eh, de flesta i min ålder då redan hade sett och tyckte det var en av de bästa filmerna någonsin. Det var typ Den och Fight Club som var liksom de bästa filmerna när man var i den åldern typ. Mm. Och eh, jag såg den och eh, tyckte att den levde inte alls upp till boken. Boken är så jävla mycket bättre. Och alltså Filmen har ganska många liksom, bra scener och där Christian Bale är helt fenomenal. Ja. Men i, i jämförelse med boken så tycker jag... Och det, Jag tycker liksom så synd för att alla tycker att den här filmen är så bra. Och liksom bara, men fan, boken är så jävla mycket bättre. Så, ni, eh... Jag förstår vad du menar. Boken... Boken har ju ett helt annat äh, sätt Att beskriva miljöer och, ja. och sånt Och man känner verkligen att den är skriven Precis när det var så här äh, I New York mm. den, skriven, den kom ut 1991 Och skrevs tror jag Från 89 till 91 mm. eller någonting äh, Av Brett easton Ellis Som står bakom flera stora böcker äh, Och just Han har ju den här stilen Med mycket så här sexknark Och, äh, och lite man får lite den här Wall Street eran ja lite ja precis ja 80-talets Wall Street typ ja precis och hela jappy eran liksom ja men jag vet inte har ni sett Rules of Attraction som är en annan adoption av Bretton ja jag känner igen det namnet namn som men jag tänkte jag bara tänkte inflika här att det måste ju vara bättre att göra som du har gjort Rasmus så att du såg filmen först eller hur och ja. sen går du på, ger du dig på boken efteråt istället för som patetiskt läs boken först och då finns det ju jättestor potential för att man blir besviken sen Som det alltid finns liksom mm. Bra, Förutom om man är Twilight-fans För då av någon anledning så älskar man både boken <laughs> och filmen då. Man ser liksom inte några svagheter däremellan Så det, det är lite är som Harry sjuk. Potter också ja. Ja, Precis. Men, men, Jo men jag håller med dig Victor För det, grejen spänner då Är ju att man om man älskar filmen Så älskar man boken Då blir, då blir, då blir det så att man älskar universumet som filmen Precis. är det. Och det vill man bara ha mer av då älskar, man, då älskar man boken också Så det finns dock några grejer som är stöd på Angående Filmen och boken liksom, Och hur, hur de har liksom, samarbetat med varandra Okej, okay, så det, men det blir ändå du du... alltså, alltså Det är ändå så här små saker Typ som att de har döpt om vissa karaktärer ja. Varför gjorde de det? Bara ändrat en bokstav Paul Allen heter Paul Owen Christopher i boken. Nolan, det är exakt det problemet han har Han ska ändra små grejerna som inte <laughs> behövs ändras och så vill vi större... inte ge oss in på Nolan här Hannes. Batman heter Fatman eller vad då? <laughs> Nej men det är typ så Nej men alltså jag bara tänkte Rasmus också, det är en bra poäng du har där att man vill ha mer av universumet och om man, om man har läst boken före som Patrick har då har man hela universumet redan och sen ger man, sig på film, ger man sig på filmen och inser att oj vilken krympt version det här var av det universumet som jag älskar och man köper på andra hållet liksom har man ingenting att förlora egentligen. Medan man har jättemycket att förlora Om man går från bokhållet Så frågan är hur ska man göra det här Så har du det här eller? Patrik det är, du, det är ditt fel är <laughs> Precis, ditt fel. att du tycker filmen filmer är dåliga <laughs> Ja. ja. Men alltså jag tycker också American Sigh, Jag har inte läst boken, inte ens boken har läst, men jag tycker filmen är helt fantastisk. Ja, det tycker jag också det är skitbra. Mm. Alltså Christian Bale är naken med motsåg, vad mer kan man önska sig? <laughs> ja, precis. Jag såg den igen här om dagen bara och den är ju fantastisk. Ja. Fan. Det, är, det Är sånt som jag får sug för att se ibland så alltså bara, bara sätta i dvd spelen och se några scener liksom. Jag ska se om ja. den känner jag nu. Ja, jag och, och, och se vad jag tycker nu. När var det sist du såg den så 2000 när den kom eller? Nej, men när kom den? 2001. 2001. Ja, jag såg den 2005 kanske. Ja, ja, ja men det var det. sex år sedan. Ja, jag, alltså jag tycker att Christian Bale har ju inte överträffat den rollen sen dess. Alltså, jag, nu har jag det sett... tycker jag, Rescue Dawn. Jag, jag har inte sett The Machinist. Jag har sett Rescue Dawn, men jag tycker att han är mycket bättre i, i American Psycho. Ja, så jag tycker det är typ hans tre bästa roller. The Machinist, vi utan, vi, inbör... vi... utan inbördes ordning så är det Uh, American Psycho, The Machinist och uh, Rescue Dawn, men mm. ja uh, American Psycho är ju för fan men Hallå, minst, har ni sett Solens <laughs> Viken? <laughs> ja, jag håller ju faktiskt Den är uh, en jättebra i också för Jag skulle ja. nog vilja hävda att även uh, 310 to Yuma är bättre än Rescue Dawn, hans prestation i 310 to Yuma 310 to Yuma är också skitbra, men Christian Bale är ju en fruktansvärt bra Men om, ja. om jag får gå tillbaka till The Machinist och jag tänkte hans roll där så tycker jag att hans viktig tar bort mycket av skådspelar och jag tänkte. Ja, det fick vi ju en kommentar. Ja Apropå mm. det så fick vi en kommentar ja, faktiskt, ja, om mm. vad vi tycker om viktminer Ja, just att det här, som precis som du säger, i är att oj, vad duktig han är just för att han har gått ner så mycket i vikt, vilken inlevelse i rollen rollerna. Så han kan ju suga för det typ: 50 cent gjorde ju samma sak. Mm. Och han är ju direkt äh, en bra skådespelare om man frågar mig. Det, det är intressant för jag lyssnade på uh, what the fuck uh, with the Mark Maron här om. Mm. Ja. Och då pratar, de med, då pratar de med Charlie Day och Glenn Howerton från... It's Always eh, Sunny in Philadelphia. It's in Philadelphia. Ja. Och eh, det den tredje... Stor, de är fyra personer som är de absolut stora i den serien. Sen har, har de också det lilla trollet Danny DeVito. Också. Men eh, en, en av snubbarna har gått upp jättemycket till eh, den, eh, den sista säsongen. Och det är kul, de skämtar väldigt mycket om, om så här att vem fan gör det till en tv-serie. <laughs> eh, och det är jävligt kul men tack vare att de själva är i den och dissar lite på det sättet. <laughs> eh, och att eh, till exempel när, när Robert De Niro skulle göra tjuren från Bronx liksom, då, var, då var det ju då var det värt att gå upp dem i Kina För han skulle liksom, det, det spelade roll För det var, ja. spelade en person som hade existerat i verkligheten och Jo stirrar. men det blir ju liksom, Som en kostym i mer ja, skådespel Ja absolut, absolut. Men det, det är i alla fall Jag tänkte bara nämna det Det var väldigt uh, kul att höra om Så jag tycker folk ska gå in och lyssna på dem Efter att ni har lyssnat klart ja. oss, såklart. Men det är så, som du säger det, det finns ju en mening med det, om det Alltså i The Machinist är det ju en helt påhittad karaktär så där är det liksom, jag vet inte om det är från manusförfattarnas sida eller om det är helt plötsligt regissören som väljer att den här karaktären ska vara det jag vet inte var det grundas någonstans men just det finns ju ändå en högre mening med det om man till exempel spelar Jake Lamotta som, som Robert De Niro gör i, i, i Raging Bull liksom att han, han som gick från jättefitt och vältränad till ganska överviktig mm. och sådär och helt deformerad i ansiktet och så eller, mm. eller som när Jared Leto spelar um, Mark David Chapman Han som sköt John F. Ke äh, oh, John F. Kennedy John Lennon John Lennon i uh, den här Chapter 27 Eller vad den filmen heter Där mm. är också, finns ju också en mening eftersom, Just eftersom Mark David Chapman var så överviktig ja. Jag kan uh, säga att det finns en mening Till varför han är så smal i The Machine uh, Ja, okej Det är en story-mässigt Ja, ja, ja story-mässigt såklart Men, mm. äh, Men det blir fortfarande äh, en kostym till Skådespelariet, det är ju inte liksom han, smål, han blir en bättre skådespelare. <coughs> alltså jag jag, känner jag så här, får ingen jag jag... mot. Yeah. Det, det Det är ju film, den som ser filmen. Det kan, kan ju, ja, men det kan ju, det kan ju det. bli imponerande. Alltså, oh shit! Det där måste ha tagit lång tid. Det måste vara krävande. Det måste varit ner organiserat mycket. Det kan ju bli imponerande så, men ja, ja, det är nästan så att de som går ner i vikt och så här och gör sådana grejer, mestadels grejer, de är direkt så här uppe bland Oscarsnack och sådär. Känns det inte så? Ja, alltså, alltså. Bara The Fighter när han gick, ner, han gick väl inte ner super mycket då. Eller han Nej. gick väl ner mycket men det, det var inte typ match då var det matchade Det var också asmycket snack Ja Men, liksom... alltså... ja. men det, det är så här... innan folk hade sett The Fighter då ja. då, då man om att Christian Bale kommer få en Oscar Nej, här Men då, liksom. Christian Bale var hur bra som helst i den filmen också. Ja ja, det var absolut. Så så han var ju så... helt så jävla bra Och det uppgår den mer och mer för mig att Christian Bale är världens bästa skådespelare. <laughs> det, det kan jag verkligen inte hålla med om, men han är riktigt riktigt bra. Ja. Alltså, ja. Men det var han som skulle ha Oscar det året, det var det. Mm. Ja, absolut. Och det fick jag in. Ja. Ja. Grejen, för inblick eller ja. nu typ sammanfattar det, men äh, det är liksom det visar ju på vilket engagemang man har som skådespelare. Och det är ju liksom en, ett väldigt äh, tydligt tecken på att man verkligen går in för en roll och liksom hela den method-grejen. Ja, men just. det är liksom överskinner ju liksom själva prestationen. Jo. Ja. Och det, det är liksom... Ja, han, han det är har gott... det som blir fel ju. Ja. Ja, precis, det är som liksom man prioriterar Lite <kör> tokigt. där Precis, alltså jag skulle kunna gå upp Hur mycket som helst i vikten Alltså vem som helst kan göra det, men ingen kan skådespela Som Daniel Day-Lewis, alltså det är ju Man måste ju se prestationen i sig Ja, och Fast, liksom för, förbi kostymen inte. som som hanne säger det är en väldigt bra, alltså, det blir som en kostym det är som att de tar på sig en fets alltså, ut, det ska Fast inte bli något som hänskilder inte, inte mer. göra det som Christian Bale gjorde när han var, gjorde The Nærsonist och sen gick jag över till Batman Begins. För då, jo om man har, då väger han ju jättelite och sen så kommer han till inspelningen. Och, och han var ju hur biffig som helst Ja visst, men alltså grejen är att har man professionella di Dietister och sånt Med sig, är det ju inga problem, så är det ju mm, Han käkade äpplen för att gå ner Ja visst, det, det är klart det Han käkade ästle, drack kaffe och rökte Det är inte, en det är inte, han, det är inte han som själv uh -huh. lägger upp en diet liksom, Utan han har ju betalda dietister Nej men det är, är dietister som som... Det. det är ändå han som måste göra det Det är måste göra det Det kan man inte komma ifrån Nej nej. Alltså... Så, så man, men det jag, det jag tänkte säga i alla fall För att sammanfatta hela allt Är att den som ser filmen Måste bortse Från eh, Hur mycket personen väger Just ja. där och då När man eh, ska recensera eh, Dens liksom eh, Prestation Ja visst så det, det, det, jag tycker inte att det är något negativt att, att de håller på och rasar och går upp jättemycket och sånt Nej, det Utan det är ju är det. Det är folk själva som måste liksom bortse från det när de kopplar ja, prestationerna Exakt, jag tycker inte heller det. det finns inget negativt just i det Till exempel i The Machinist, om ni säger att det finns någonting, jag har inte sett den så jag kan inte liksom, Men om ni säger att det finns någonting i handlingen som, som gör det relevant, att han är så ja, smal precis. Då är det ju klart att, han, att det finns liksom ett värde i att han är det Mm. Men samtidigt så ska, ska man inte titta på det utan det, man måste titta på det, det ska ses som en kostym som han säger. Mm. Alltså smink. Mm. Ehm, no, någonting ytligt som alltså man inte behöver några särskilda skådespelartalanger för att kunna klara av. Liksom. Nej, men det är ju fortfarande ett imponerande engagemang. Liksom. Absolut. Jo, alltså det kan jag imponerande solen. Ja. Mm. Mm. Jag tänkte, vi snackade om filmmusik innan Ja. Innan vi avslutar tänkte jag bara in med en liten flash news här Danny Elfman out, James Newton Howard in for the Hunger Games Och jag vet att ni är peppar den så Ja, oh, just det, intressant v Vem är den andra? James, James Newton, Newton Howard. Howard Och det är Va? Ja, vem, vem är det? Ähm, det är en ja, jättekänd <laughs> filmkompositär <och> <laughs> Till och med jag vet vem det är Eller är det själv dig Victor, go googla fram en lista på alla stora filmer han har gjort nu Vänta det är väl mycket Kan ni inte utan är... till så kan ni hålla käften <laughs> ja. <laughs> Jag kan han har gjort inte, The så Dark Knight till exempel okay. Tillsammans med Hans Zimmer Ja, det är väl sagt typ så här King of Art och Kingdom of Heaven och... Sån smörj Ja, då, det har i för sig Zimmer Det är ju de som mm. har Zimmer gjort. Ja, oh, men oh, okay, men jag han har gjort big ass blockbuster film. Ja, men skit. Om, om vi ska gå tillbaka till Christian Bale var lite snabbt. <laughs> och vi ändå har börjat prata lite nyheter ja. så vill jag nämna att uh, jag läste den här rubriken tidigare i veckan. Christian Bale won't be Darren Aronofskis Noah Michael Fassbender next in line. Uh, yeah. Men det att det är <laughs> att det är. Det är Terence fel. Han springer runt nu. Eh, lite smått, gråhårig Med Terence Malick eh, Och filmar konserter Och jag är så besviken Det, det är, är så, så grymt att det är din fa nästan favoritskådespelare Att han är helt uppe i Maliks värld nu Det är ja, helt fantastiskt är så jävla trist. Alltså, <laughs> Han hade blivit så jävla bra som, uh, som Noah Ja, det, det kommer bli en grym ser, film är alltså... fram emot det projektet uh, Jättemycket Och jag ja. tror inte alls att Michael Fassman Kan göra den lika bra som Christian Bale skulle <kör> bli Michael Fassbender Michael Fassbender är grym Som de här rollerna som han gjorde i Tjej han är en stel snubbe liksom mm. Fan är en stel snubbe Jag tror mm. inte att Nej, man kan vara Nej fan kolla Centurion där med, är han Action med, med kickar ass Kung men, men hörni Alltså ändå den, den stora frågan är väl ändå vilken, som kommer hantera, vilken film som kommer hantera Det här Noah-temat bäst Alltså antingen Evan Almighty på ena sidan Eller Darren Aronofskys Noah <laughs> Evan Almighty självklart Det är den stora frågan för mig Ja, är som... jag är osäker alltså. <laughs> ja. Ja. Nej men jag är också hur pepp som helst På Darren Aronofskis Noah Jag älskar Darren Aronofsky. Tycker han är en av de bästa regissörerna som lever och arbetar idag Och eh, han kan göra underverk med en sån stor biblisk, episk, eh, majestätisk eh, Äventyrsfilm ep Ja, ja. Mm. Uh, ja. mastodontrulle helt enkelt han ja. kan... Att han får leka med så stor budget det gör mig varm i hela Den kroppen Den har varit typ 160 miljoner dollar Precis, i... mm. och hans högsta budget tidigare var 37 miljoner tror jag mm. uh, För The Fountain och nu snackar vi 160 millar, alltså det är helt, det går inte att fatta. Mm. Time will tell om den lyckas överskina även om Ja, det, det kan vi uh, se. Och med det... det vänta, det finns ju en, till, en, snabb, en snabbis nyhet här, det finns en till lite snabb nyhet. Ja. Uh, jag som har sett fram emot Tintin 2, regisserad av Peter Jackson väldigt länge, börjar, det börjar se lite mörkt ut där. Åh oh, vad roligt och, Men lyssna här, här, det börjar se annorlunda ut För nu när Peter Jackson är upptagen med det Hobbit Så har Steven Spielberg börjat skrapa på tvåan istället Nej. Och säger att han har redan börjat spana med idéer Med en manusförfattare Så i så fall får Peter Jackson göra trean För Steven Spielberg vill att det ska gå fort Så att han kan få premiär redan 2014 Ja men det är klart han vill För han vill ju sätta sitt namn på det och tjäna pengar Det, det är hans <laughs> grej Det Säger hej då tycker jag Ja <laughs> <laughs> Ja, Tintin, mm. årets besvikelse Nej, men okej okay, <laughs> ja, Tack för oss ja, eller, tack, för då. tack Marcus för ditt mejl Och jag hoppas att uh, du blir nöjd Med vårt, ja. med vårt snack Det är kul mm. när ni uh, mailar. Ja, så men nu får, ni, nu får ni sluta För vi har typ inte hunnit snacka om något annat <laughs> De senaste veckorna Nej, nej, det, det är bara att mejla till oss på Filmmixen at gmail.com mm. Yes, det så höjligt Tackar, tackar, tack. ha det bra Tjao, tja. tja. tja.